onomastică. M-am abținut cât am putut. Știu că nu se cade să iei în deșert numele oamenilor. Știu că nimeni nu e răspunzător de numele lui și că, pe de altă parte, numele fiecăruia ține de fibra intimă, inviolabilă a persoanei. Dar sunt ispitit, dincolo de rezervele mele de cumințenie, să scap hățurile, să explodez benign, aproape candid, Dinaintea spectacolului onomastic al patriei, plin de sens, de soartă și de haz. În definitiv, vorbim prea apăsat despre chinina tranziției. Iar are deopotrivă sare, piper și tot soiul de prafuri ilariante. Să ne cerem scuze și să râdem. Fără răutate, fără orgoliu, dar atenți la umorul vremurilor și al patronilor lor nevăzuți. În deretul câte unui nume. Simți luminoasă gluma unui înger. Înainte de 89, în catalogele puterii se puteau citi nume fabuloase. Mai bun sau mai răi, o seamă de reprezentanță ai nomenclaturii păreau exponenți ai aceluia trib, camuflați sub porecle subversive. Pacoste, pungan, cioară, gâdea, burtică, pană, pățan, josan, cocârlă, cenușă, clătici, pleșiță, etc. Pe acest fundal, cuplul primei guvernări post-revoluționare, Iliescu Roman, avea iradierea igienică a unei sănătoase banalități. Imediat după Revoluție, onomastica oficială a traversat un episod mai curând cenușiu, simetric ca simptom cu dispariția bancurilor. Mi-amintesc doar că doi din experții financiști ai cabinetului se numeau Văcăroiu și Boulean. Cel din întâi a devenit prim-ministru și lucrurile s-au mai colorat. E o fatalitate hâtră în vremuri de austeritate alimentară să stai câțiva ani sub administrația unor tehnocrați numiți Văcăroiu și Ciorbea și predestinați astfel să evoce proteina carentă și fiertura precară. Remarcabil e numele unui fost ministru de Finanțe, Ciumara, cu un subton de epidemie de prăpăd inevitabil, care încearcă totul salvarea aparențelor. El departe însă de anvergura suprafirească a altui ministru cheie, ministrul reformei, Ulm Spineanu. Iată un nume care nu se poate inventa. Monumental, dominator și vetust în prima lui parte, ulmul e o esență tare pe cale de dispariție, îl trimite în partea secundă la dificultate și martiraj. Traseu spinos cu de spini. Spectaculoase, prin contrast cu prestanța vegetală a numelui, sunt spusele ministrului, pendulând zglobiu între obscur și colocvial. Sub inflexibilul spineanu se întrevede un spuneanu locvace, foșnitor, baroc. Cum să nu pomenim apoi percuția plebeie a numelui Băsescu sau hârșitul îndărătnic al lui Degeu? Inventarul se poate amplifica indefinit. Un gazetar cu siluetă fragilă etalează un nume cu final augmentativ, pletoric, chiaburesc, Cristoiu. Un altul, simplu după vorbă și port, dezghețat, dar cu un aer perplex și perplexant, se refugiază sub folcloricul. Ducă. Un mare retor al gliei strămoșești se cheamă exotic Vadim. Înrăitul în malversațiuni se cheamă Bebe Ivanovici. Justițiarul se cheamă Dide. Un specialist în probleme agricole se recomandă dansant triță făniță. Mai există și hărțuitorul tabără și funebrul funar și muzicalul surdu sau capitalistul cataramă. Nume, răzite să facă istorie, să fie ținute minte. Pentru Diaconescu, Constantinescu, Stoica, Petrescu, Atanasiu et Company, bătălia e mai grea. Ei au de depășit handicapul unui apelativ palid, care trebuie compensat prin isprăvi memorabile. Mai prost plasat și decât unești și decât ceilalți, e un nume ca pleșu, nici destul de comun, nici destul de expresiv ca să mobilizeze sau să amuze. Am suferit încă din clasa întâi, constatând că în afară de meschine trimite spre Preșu și Pleșuv, numele meu n-are niciun haz. Trebuie care îmi cer încă o dată scuze pentru amicala piruetă de mai sus și semnez fără entuziasm.